Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Sali likuwa Je ni mbaya ni mbaya ukikataa kuolewa kama mke wa pili. Kama mke wa nini? wa kwanza nini anakutishia? Kwanza jambo la kuolewa ni hiari yako. Hata bila masharti mme amekuja amekwambia nataka kukuoa na unajua na mke wa kwanza. hata, hata bila kutishiwa na khiali ya kusema mimi siko tayari kuolewa na wewe. Mimi naona mimi siwezi kuwa mke wa pili. Hata hata pata mthabe. bisharti labda kama anafanya mambo ya ya haramu. Kwanza sio masharti lazima yeye ni sababu ni khiali yake umekuja kumposa ima akubali ama akataye Kwa hivyo mambo ya kutishiwa na mengine inje zaidi sasa. Amri ni kwako sababu kwenda kuolewa na mke wa pili e, kuolewa kuolewa na kama mke wa pili sio jambo la lazima lazima uende huko paka ndio ulize kuwa je ni niende nienda ama nisiende hiyo ni khiyari yako wallahu alam.